<متحدث> <سؤال> <سؤال> <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم باب قرات الخروج من بلدين وقع فيها الوباء باب دې په بيان دو ناروवाडी دو تلکه دا وکرينا چې پای کې سوواباره چې وبا داسې مرض وولې خلک مل کي تهې خلک مر او بس په سر در چې یو خلک مر کږي اوسم مسیبت سررارمنو چې د وبانه تختې وکات قدومې او دام مقروه دي چې تاسو دا کې ته وررض لکه وک را قدومې ولې نمارس نقل کیه نا خو اللہ بستا مرد لکل اتبا چیزن آغا چی دا وکیلی تراشی ایر اوی دیکیلی تلنا منظر که مرفو ما نا عقیده مدی او گی و عقیده خوز بردستی دا مقرابای نا نا شریعت مسلم و قردک نا ایرو را چی کم زی که و بار آغلی و نواغیت بزیم نا واغین بزیم اږي په عزيز زکه نو چې کمرشه نه وي جو وي دا خو دا کمرشه مضیدا غداي ته الله اوږي نوابزيز زکه نو ک ال خلقو باندې بما رضا خلقو جوګو راغو دا دې راغله نو موږ خراب کړو ان سارا قال الله تعالی اي نمتكون يو دريكم الموت ولو كنتم في بروج مسيدا چھرت جمعین و مربم رالانی کی اگر کی مضبوط مضبوط قلاغانو کی او برو مصد اداب بنگلو کی نه اے وقال تعالی وَلَا تُلْقُوهُ بِعَيْدِيكُمْ اِلَّا تَعَالُوَ کَا اخفض دار باری لا سلاکت تولِ غردائیں چل تلرشیں اب یا مرشه جدا پهو دی ذکر کوم چې دل تراغله دا دې رجال لکه په بغلا دا رااله کای ځان تلاګه اور واده لګی ته غوډه لګی واه دا اوس واکه ذکر کړي ابن عباد سے بوئی جو عمر سے و شام تک دور روانو حتی اذا کانا بے سرغا سرغ مقام تورسید لقیهو عمراء الاجناد نو ملاوشت و دا تقریبا نو چلے شام نسو کرازی کا نو دا سرغ مقام دیار نس مرحلی چه دنه داد مدینی په پا پاکله کې دی لګلانی محشیدی کې پړاو لري چل تو راځي دو نو دو کمه لخر کې دو سړاوینداري ابيران اتراغوشلو ابو عبیده بن الجراح واصحابو طاخ برو ان الوباء قد وقض الشاب دیوته یې جی په شامت او باد قال ابن عباس فقال لي عمر ادع لي المهاجرين الاولين وهاجرنا لوغلا د هوته هم ما را وختتل فشاره هم هغي سره مشه وکرله و اخباره هم أن وباقد وقععاد الشام هغي تهوي په شام وبارهله فخته لوو فکاره مختلف شو شو فقا فقاه بعض خته ل مرري راوتي وال لا ان تررجومونږ دا زمون را ک نه را دي چې ترې دا راې کار را او پهره شو وقاله بعض هم معقع الله تسرى دخله علي بانبي واصحاب رسول الله ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء ويمك بودي عكيل نراجي او بودي امرا نراجي تتدي دي, دي وباتت جدهوار راجي نعملوا اشولا كذا عالم وخيال ساتل كذا درخار ديشي وऐसा الشيخ قد مذل له العالي الله لي عمر كبركتي وذن النبي صلى الله عليه وسلم الله راغلو نيمغا ګاي جو سناتونو نو ګای مور اړ ترمون ورللو محمون نو ک نهو ما ته چېکت تر ک چن تا سره ه را سره ف د به خبره باي را چېایي که نهغ د سب م ګري که نه نو د دو هسم وور دی و تا سره واده ه سره ن لديورتهوي چې تا سره د خلکو علیمان دي پهله من قورونه م کم کوم پولوب بهقي اوونان د فقال ارتقي وانفخ ففئ سوف يوجهه بالواي ثم شرى ودارا ثم قال ادعوا لي الرسائل فان صاروا توافقوا ايثم ثم شرى كذلك هذا الذي قال او حديث وتلجر في درو فوتوري فدعوهم فاستشاروا المرابط الذين بشروا غتلا فسلقوا سبيل المهاجرين واختلفوا اختلاف دای من دا محاجرینو پا لار وراغ لو اغا سی مختلف سلگا سنگا شای مختلف و چاوی لرشا شای گنا فقار ارتفیو نی پاسی تم دیتا ثم بقال ادعو لیا ادعو لی من کانا ها هنہ من مشیخة قریش من محاجرة الفتح فتح مقیق وقتی تکم موجود قریش تو بلاغان دا دی مشاران حالا که دی بلاغان سرگر خیخ خبری ایتنی دیکیگا دا مشاران خبری آورا دا یا پیغمبر زکه ته خبرې وکړې وای بر قومه کې بوترا سجده د حجت کو نه دو بار رسول وای چې با تو ناوی سلطانم مو دي تاسو کې دی قاندل مصالح لیله سم راځي دا نه یو ان المصالح لیل الله په لږه د دا الله ته لګره ای بلحزم کې تلړ شوه شته نه دا اندامون د سجدید اللہ دی نو چې سجدہ لگے نور اندامون پیدا کچھ دبل چایی نو تچ سجدہ اور سکوخ دبل چاستید نو سجدہ دبل چایی دبل چایی سولہ ستتو دا یادو سره رفت کی اما شر جن والانس ان ستاکم ان تنفضو من اکتار سماوات والارض تنفضو لا تنفضون الا بسلطان د خبر اللہ خلق تحییب پیدا گئی جا الله زما پهته سررف کې زما په ت سرف نه چې و نو داسې به ووز چې سمانو نو زمکې نه به او دی نه تل طاقت تااقت کېږي دا طاقت تاسو شت نه چې زما د اسمان او د زمکې نه ووز لو زما رهته سرف نه نه چې وطلی زما د یت نه همد شي وطلی ل کومه پرې را یو فداؤتهم بما راوا فلم يختلف عليه منهم رجلان اختلفا شلفو عمر كبير دوينا دوتانا فقالوا كور بنرا عن ترجع بالناس وفقيبا قالوا فظهروا ولا تقدمهما لا هذا الوراء فرادوا رضى الله تبارك في الناس اني مذبح هنا ظهر زبصار وروقف او فقطې واې تاسووې سبا کوي ورده چې و په فقاله اب او ب د د ن جا رادي اللهتهو افرا را ق الله د لا په عمر ر اللهترله غیر و که کاله با او دا کستانه الا بل دا خبره کړي وور خوکري دی وه تاې اوړه ل عمر یک را او عمر بر دو په خلابیرر خپکې لکه سری چا سر م نه زیات نه سهرني اورتے ون نعم نصر من قدر الى قدر بل تم الله تقدير القران الى الله تقدير الله الذي يشرك يغلب ديغ ومغا هل تنزل ان الله تقدير يشرا بالدقيق واظهر لي ورتائي ارايت لو قال لك ابن توجو په ویشالی پی کې دا چې مشور پکارلې چې په لې حال دي پی کې څنګه په ميدانو کې تا دې را تا دې دوه وې تاسو در په اووې دا چې ستا او خانوی په هاباتک وادین لهو یو میدان ته کوشي او داږي په طرفه اهدامه خصبه والاخرى جذبه یو زرخیزی او بلکې چې دنا را شړی شړی الیس ان دایۃ الحضر عتا بقدر الله وڅنګه چلې کته دا صلاحه پاو شرط ضرب او شاداب کی رداد الله په تقدیر دي لیکن وا امدا ایت جذبه ها ثوره ایته دي قدر الله فدا تفغا هغه کې غياب کې لښترې سوتوي شار بس دوم د الله تقدیر دي وڅنګه چلې وردا دغه ځنتم شاورا دا او التکرو والده نجدبه نده خصبه لحاظا که خصبیت تذین اغم در لا ده تذبیر نبار نده و کده جدبی تذین در لا تذبیر نبار نده داستی کو نیسانی کیا کو او لگی دیگو نلگی دیگو موافقات عمری سے تغورو سو قال فجاء عبد الرحمن <سؤال> ابن عوث الله اللہ تعالا وکانا متغیبا فی باگ حاجتي دی نو سکار کسی چې څه سکو چی تلیو نو فقالا انعن دی من ها آذا علما انعن من ها آذا علما ما تدلی بارا کی علم اشتره سنگا اچھل سا کسیل دا گرگی دیگی نید تقابر ندی چھل سا پرتکی نفری چھل سا پرتکی نفری دیگی ریزتان سلطہ او آئے شماسکا علم دی یہ برگی پیلو یجوزمت اور رجول اذا جو علا فقار دیگر دیگر ان حفيظ علي ان حفيظ شان قرانه ولا واقع له شان قرانه بي ايو بسراده ويتو شان قرانه ترقم ليه امين امين هند عواص الى باكستان او هند لكلهم مشركون بل هم موحدون هم موحدين بكشتار طره قرانه قبيي ويصوب ماجي لك ذو تاع شي گره ويشي داهه ست تکبر دي ماجي داو ست جا له قران بيسقس له جي ويجيني او مداري دا د دې چې په سیبي کې دي چې یو ځواک لرګي نفسه یې علاجوي له مکانو یې یا غلا ورو ته وې دا له ډوډۍ کړې ده لگا یو سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکولو اذا سمیتم بهی بی اردن کل چی تاسو دو بابا رکی پی اوز مکہ کی سواری فلا تقدیم متقدمو علی اگی او چی کلی اوز مکہ بانی رای چی تاسو فکی فلا تخرجو نموز فرارا من جد غیر تختی فحمد اللہ تعالی عمر وانصرفا و عمر الحمدللہ اوپس لاوی شکرنی چی پی سلد الکل دا کسر موافق وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صليت صلوه لي قلتي توسلون بارك يوري فوز دی الفلات تدخلوا وضي داخلييمه واذا وقاب ارض او قالتي واكشي بي عمره كاري وانتم بي اداص بك الفلات تخرج من اي نوع زيما بعده بيان دو جادو حرام دي او سخت حرام دي وایو سبحان الله وتعالى وما كان سليمان ولكن الشياطين كفوا الوليون الناس وایو اقوم برسول اللہ و ما هم نقال بیلال و شح و نفس اللہ و اللہ و اللہ و اللہ بحق و اقل ربا و اقل ما لل یکیم و تولیر و الغافلات المقمنات دوینو في الدنیا والآخرة و لوم عذاب نظیم دا حدیث صلور صوای و قم اتیاك تیر شئی لحدیث خنبر سولا سو چودا سولا سو؟ اے کدار تیر سولا سو چودا مممم باب الله <سؤال> علی وصاف رضی اللہ عنہ باب کو بیان نہیں کیدا تاګ نه پوه مخفصہ را الٰہی ولاد القصار لقد کافرون کلتا زهر پر قران نو وڑی اذا خيفوا وحقوا بيجلعوا چکل يريد واقع دو دو کی در دي پلاسنو د دشمن کی اچناید نوادی 20 د رستا په مخیه غرضین دی ابټینګ دی, دی و تشینو سرچو دې ور او سوی دې نه دی کمپ ماذ اللہ دغه نه جوړي کډونا نه د قرآن ورته ویلا درځه راغلاسي او په ټيوي ورته چې تاسو قرآن نه ورغلازو دي نيغيږي نه به سم نه کېږي هردا ته ما کې کاپي راغره ورغله قرآن ورغله حدي ورغله دلته واه په هغه پاکه د پېری دراو په فکر دله کا ټول دار ورغله یو شي خو نه ویني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سافر الى القران الى الله النبي اسلام مانا كرته او له شي قران الى ارض العدو ماكي بالشمان توي اهو باب تحنين الثوان الى الذهبي والهلال باب بيان ده حرمت د استعمال ده لوغ ود سرود او لوغ ود سمنو درو في الاكل والشرب وقراءه وكتاكي والطهارته وقوالي كتوماتي نداگه وتائروجو لاستعمال او بشكالتا داري تق دارات رسول رسولنا تقداره بزرگي نام داروالي واه دو قد 200 او ياكي حديث نمبر 200 او ياكي شيري واه نقول سلامات والسلامات عليه الله عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لا يشروا في اليه الجزه دي ان ما يدرجو فيه بس في بطنه نار جهنم واه فذي واحد من الذين الذي ياكل او يشرب في اليه في اليه ايوه ده حديث ام بالوصله الضريه ترشيد حديث نمبر 266 عم تفسر 66 ايوه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديار والشيء في ثانيه الذهبي والفضه وقال هن لهم في الدنيا وجل لكم في الاخره فالشريف واي 99 هي اللهم وكيف صلى الله عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قاسو نری ری خمغتر خماؤن دی و لا تشربو فی آنیت ارزاد و فرزا فلو خد اصروس منوکی خوراق مکوی ولا مسکاق مکوی ولا تاکولو فی صحاق یاو داغی پا کاسوکی خوراق مکوی وائینو وعن آنسی نیسیرین اقالت ویزدہ آنس رضی اللہ تعالی نصر رمعن در فرم من المجوس سکسان دمجوس مفجیع بل فالوزج فالوزر اولی شوالا ارائن من فرزا فاغلو خد اصبینو ذروکی فالم فقیل لو حوولو فحولو نو اوه چې چه دا بلسو تنقل کر فحولو من خلنج دا لرگی لوخ او شخاص اونا وا دانه جوڑا کاسا و جی ابی او راور شپا کل انو بیا و خارل خلانج دا خاص اونا دا, دا لرگی نجوڑا کاسا ہوایا <تصف> باب تا خیرین لیوش رجوعی صوب المضاعب د تا بیاندہ حراموالی دا اغسطور حرام دا چھوڑی کی جانی مضاعبان چی زعبران پرنگوال اين تضاف الرجل چه سره کدن زافرانی جامه واون دی زافرو لگے هو سبحان الله نی عامل نی عاقب رضی الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد عليه فما عليه صوابين دو جانه مو اصبريني شعفرا تلگه بل شی وقال امك امرتك امرتك بیاوا مرده کر دی حکم کر دی اسو اے كنت احدثه ومانع يوبين من قال بل احرقوا ويصوا بتا شخصي قوي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي روايه فقال ان هذا لباس الكفار فلا تلبسه ترجمه كافي ديني تمام هو اذا الله بندا تنشب يطول لك ابن الصره استقبلوا مولى ربو ضامن تنشب بان من لباس الكفار بلا تلبس ما هو هو بعد یک بیان نه کی ده چپوار نه درازینه تشتی پور ټول رحمتي وري ما عبادت نيت کړې لکه دا په خورو عبادت و دي او finish نظر كله رحمان حساب وايي نو بي رسول الله صلى الله عليه وسلم مياك دي کې لا يوت مبا راح تلالين الگ چي بلوغ و راشي احتلام کېږي نه دایتيواله ولا سماطا سماطا يومين اللهله او نه چپالې دو یو ورې ترپې پورې قالو خوي وي ت یاده كان من مکل جیت او سوات سومات چېدن دا ته نڅکو د عبادت د جیت نو پهنووهې اسلامیان زارارې په په اسلام کېدي دي نه منهلو اوامروبي ذکرې ور حی چېله خیر او دی ته حکم شو د ځیک یا دخې خبري راغلی یا بعدت ل د دنیا کوي یا بغلی ک یا بهکر د اوله کوي نو خبره کوه اغلب یا اسې فکر کې لکه سوچ کول د الله په دین باندې چې کار کوو هو او بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ و داخل شعالم راعتن من احمد فیوزان بارد احمد قبیلی نویقاو لا زینب زینب توی رکی دا فراعا لا تتکلم نبیلی دلجی دی خبری نکو لیاب فقال <سؤال> ما لا لا تتکلمی دلجی دلجی دا خبری نکی فقال حجت مصمتتن دی قف کرلی دلچفوالی فقال لا تکلمی فا ذا لا یحلو وی خبری قوادہ حلال ندی هادا من عمل الجائلی ادا خود اسلام دا دا مختی عمل دے وجه و تولا نپتک علمتن رائی خبری شوروک للی سبحان اللہ وی وجه و تولا باب دقو بیان دا حرمت دا نسبت کولو دا انسان کی الہ غیر عبید فلطار میلعو بل چاہتا نسبت کول که دا دا مفلان دا فلطاری ایو دا اله کو ويروح حدیث لار دې استاد دې راڅاغور نن موږ مطلب را دي انا رواي وتوليه غير موالي او غلامي خپل د خل او موارينا علاوه ته منشود کول څتر چا دا کړو غلامه وېداږي چې دې شخص مرسو کې سلوک په لږینو وړینالي بل ځتا نسبت کوي خپل او سلام دې له دې روايت دا دا حديث مخې ته الله بندا دا زموږ روحاني دغې لګره بیا خوای وای دې موږ راځو او زه وڅه لوې خبره بچا څنګه سبق وي وی او استاد را توي اې څه فرڅ به لږې وی غوي چې موږ کاله په داو نو کوه طالبان وي نيچه سلام مار څنګه يا ټکي ساره او قران پېنځي رې پېنځيره قران دا په قران بيږي لېګه دغه کوې لګه دا يدول وادي لکه دې یو ته توجه کړئ دا مشهور وله هاي نو انصاري ني ابي وقاص بن ربي چاچي نسبت کو دخل پلان نه راولتا تاو د تخفطه و انه غير ابيجاز ما پلان نه پل جنت عليه حرام جنت حرام رواي هو سبحان الله تبارك الله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن ابائي فمن رضي عنا بي دا کوفر رواي هو لما علی شيخ اريد على المنبر المنبر بار يكتب تقريره المنبر تقريره شيخ فصامت ويقول لا والله دخل كو اخو دغه خیال جد لا سخطيلي دي دغه سخطيلي شيګه لغتنګ چي علي شيخ را دي دا پهل امر دما دما مستقلم درته والا والله ما اندره من كتاب نقر او موصل كتابش جمعلو الا كتاب الله مگر الله كتاب دي تر موتي نسخه خبر او شيګه را کې راته په اثمانیٰ لیکن ملا جیش دی موندی والا ختم کرنی عجرت ناروہ دے گا اگر کم عجرت دیلے اگر تا ناروہ ملا پر کنیش دی رسالوں میں سالوں دیشنی بھئی بھئی بھئی بھئی بھئی بھئی وما فیحاد الصحیفہ یا صحیفہ یا صحیفہ کی دی پانشانہ ناکہ براک و فیداتی اصنام العبل دو اخانو چیزنو دو عمر خبري واشياء من الجراحات دارنګ ته جراحات کې صاحب چې جدا ځمچین وديدا بدله غريدا بدلله د اسلام لپاره وفيها وايي کتاب چې قال رسول الله المدينه حرم ما بين عير الى طور غرول ونوندي مدينه دغه د طول حرم دي ومن احدث فيها حدثا شاکه بده کې بدتو او او محلسن يي بدتله پکې زيور کو ف عليه لعنه الله والملائکه الناس اجمعين لا يقبل الله في يوم القيامه الشرفر ولا العله علابه ان في بعد قبل ان فرزي او اسره زمه المسلمين واحدا نو مسلمانانو زمه يوادا يڅا دي اډنام کوشش پکې دي لېپ کورواري هغه کمزور د دوی په هیڅ مطلب باندې وايګا مسلمان چې چاله عمل ورکه چې دی کافر نما عمل ورکه دي نو دا اول فر نوارې تر اخره کور ټول پټونه بدزدي چې زمون مسلمان لوس کړ دې ته یوي بس موږ ته دا سے متفق انا متفق متفق ذمی چھوگراجی کہ نہ کافر دیوار اسلام کر دی یہ وترتے ہوئے کہ تعالی امن دے راجتو نو مسلم مسلمان رباای بن گئے کیا فائدے ہے دا پتہ تو لے مسلمان ز متفق نہیں دا سے مصحبی دیش رو پسند رو مسلمان خبر کتاب نہیں تاسو دپلی شاگیر خبر کتاب نہیں وای هو خدی فمن اخبر مسلما شاچی ہاں مسلمان کے دن اگئے دا کلاکا فجاه فش... بلودي ولا ماكو بيجي تقولوا لا قالوا فعلي الله ولا نعبد الا لا اكبر الله من يومه صرف ولا عدل ومن ادعى الى غير ابي جاء دخلت لابيه لو قلت ان البطوقه هل انت با غير ابي نزبتي وقبلت لا نعبد الله لا اكبر الله من يومه صرف ولا عدل ذمه المسلمين عهدهم وامانتهم اكبروا لقد عادوا صرف توبه قيل الحلال والعدل الفداء امرت ربما نغره ل ف ب دا عالی غیرې وي داې یو سرني شتري چخبل پلارار نه الابل چا ته جدا نبت ی عاال م ته خپته ده چې زما پلار برسوک د الله کفاه مګ دی کافر او چا چې داو د دا جدا ننیئ منږه لیمان داسې مونږ لیمان دااسې ب س م كان او چاې داو راې جدا ئ پټستاه تعلا زما دی کتاب ساه ته فليست منا ولي تذوق مقعدهم من النار ذا الذي ذي خيله والنوم من دعى رب الكفر شاك شا تكافر او قال عدو الله يا وكلك ايد الله دشمنا وليس كذلك غدك كني الا حار عليه ما قدر بد باب ده بیان د ناروواری منرتکابی معناه الله عزوجل او رسوله و رسوله ده الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم لري دایي کول ناروادي قال الله تعالی فيحذر الذين يخالفون امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم ضلال الي وقال تعالی ويحذركم الله نفسه وقال تعالی ان مبشر بك وقال تعالی وكذا لك اخذ ربك اذا قتل القريه ظالما ان اخذه قال يورثه لا حدیث kia او کم پسوستم کی پیرشید حدیث نمبر 308 سے تو انما ما حرم الله علیه باب ما یقوله و یفعله من ارتقا ما محیان ارحو الاک تفتی من یحیان و ارتقاب کئی نو یین کی بسوی کون کی بس تک ہوا ناوذ باللہ وانا من او هي او هي ارتوب کاکان یو کار شی او قرصاو نفستغفر لجنود کاکان او من یعلم ان اللہ علی ما فالع او هي علمه راشی پر ادلک اذا ذا همت ان ربهم جنات عدن تجري نو 700 ایا استغفار وایا اتوبوا باسا اکار پر ادلک بابو که هر بابو ما یقوله او بابو ده پای چې وای غیل را و کې کوي غیل را کون کې دا دا منر تکبول پایل دی بابو ما یقوله او با ده باند هغه چا کې چې وای غیل را او کې غیل را منر تکو مننه چا کې ارتقاب د منهر وو کو سمانه چې او ناروا کارته نو اوس نو سبا نو او ذلالي وای او دارنګ چې دنو نو ختوب دي کې استغفار دي کې دا توبه او با جوای هو راي راي چاچ قسم کو او قسم کي بالله ولوذا فليقل لا اله الا الله ولي زك تي اعتقادني وي ديو کافر شن لا اله ومن قال لصاحب تعال اقامر کا چا ته راج جواري کو فليتصدق بالخيرات كي ولي زك دغه گناه دعوت او قبل لا نو دعوت چوک راج جواري کو نو پدي شرم خكاريو نو كر صدقه ديور کي چلا ماسي <متحدث> او ترشي لكه راضي وتا اوشي بس سبحانك الله وبحمده Allah <gülüyor> la